Король півночі. Логін дихав на повні груди, тішачись тим, як вітерець незвично холодить свіжопоголене підборіддя і насолоджувався краєвидом. Погідний день лише починався. Світанковий туман майже розсіявся, а з балкона у кімнаті Логіна, що містилася в одній з височенних веж бібліотеки, було видно набагато миль довкола. Перед ним розкинулася широка долина у якій вирізнялися декілька нашарувань. Зверху сіре небо з білими пухнастими хмарками. Ниже простягався нерівний ряд чорних стрімчаків, що оточували озеро, за якими ледь вигадувалося схожі на коричневу тінь інші гори. Далі виднілися темно-зелені схили, а за ними тонке звивисте пасмо з сірої прибережної гальки. Усе це відбувалося у тихій дзеркальній гладині озера, іншому похмурому перевернутому світі. Логін поглянув на свої руки, розщепивши пальці на потертому камінні парапету. Під його потрісканими нігтями не ні було ні бруду, ні засохлої крові. Руки виглядали блідими, гладкими, блідорожевими, дивними. Навіть порізи й подряпини на суглобах пальців майже загоїлись. Логін так довго не знав чистоти, що вже і забув, що це таке. Новий одяг здавався йому шорстким, позбавленим звичного нашарування бруду, жиру і засохлого поту. Споглядаючи тихе озеро, вимитий і нагодований Логін почувався зовсім іншою людиною. На мить він замислився, що може вийти з цього нового Логіна. Але його погляд наткнувся на голий камінь парапету на місці втраченого пальця. Є рани, які не загоюються. Він досі був палим, кривавою дев'яткою. І залишиться таким назавжди, якщо не втратить більше пальців. Але як би там не було, а пахнути він став краще. Гарно спали, майстери, де витипалий. У дверях стояв, дивлячись на балкон, Велс. Як немовля, Логін не зважився сказати старому слузі, що спав під відкритим небом. Першої ночі він спробував спати на ліжку, але лише крутився і вертівся, не в змозі зміритися з незвичним комфортом матрацу і незнайомим теплом ковдри. Потім він спробував перебратися на підлогу. Стало краще, але повітря все одно здавалося важким, задушливим, затхлим. Стеля нависала над ним, і йому здавалося, що вона опускається все нижче і нижче, загрожуючи розчавити його своєю кімнатною вагою. І тільки коли він, загорнувшись у старий плащ, примостився на твердому плитняку балкону, під самими хмарами і зорями до нього нарешті прийшов сон. Деякі звички важко побороти. «До вас, відвідувач», – мовив Велс. «До мене?» За одвірка вигулькнула голова мала Сакея. Його очі виглядали трохи менш запалими, а мішки під ними вже не так темніли. Шкіра Кея прибрала звичного кольору, а на кістках з'явилась плоть. Учень більше не виглядав живим мерцем, був просто худим і хворим, таким, яким його і побачив Логін вперше. Він пропустив, що саме такими виглядав і завжди. «Ха!» – ригутнув Логін. «Ти вижив?» Шкандибаючи через кімнату, учень кілька разів втомлено кивнув. Він був закутаний у товсту ковдру, яка волочилась по підлозі і заважала йому як слід рухатись. Кей просунувся через балконні двері і зупинився, шморгаючи її, покліпуючи від прохолодного ранкового повітря. Логін зрадів йому більше, ніж очікував. Він поплескав його по спині, як давнього приятеля, хоча, мабуть, і занадто палку. Учень спіткнувся об ковдру, що обкрутилися навколо його ніг, і впав би, якби Логін не підставив вчасно руку. «Я ще трохи не в формі», – промимрив Кей, кволо усміхнувшись. «Ти виглядаєш значно краще, ніж за нашої останньою зустрічі». «Ти теж. Бачу, позбувся бороди і запаху. Ще б трохи менше шрамів і виглядав би майже по-людськи». Логін показав свої руки. «Що-що, а по-людськи, навряд». Велс вийшов на яскраве ранкове світло. В руках у нього був моток тканини і ніж. Дозвольте оглянути вашу руку, майстер, де Логін майже забув про Париж. Кров крізь пов'язку вже не проступала, і коли учень її розмотав, то побачив на русі лише довгий червоно-коричневий струб, що тягнувся від зап'ястя аж до ліктя, а навколо нього рожевіла новенька шкіра. Рана більше не боліла, тільки свербіла. Вона перетинала два інші, старіші шрами. Один зубчастий і сірий біля зап'ястя. Він, здається, заробив його у двобої з тридубом багато років тому. Логін скривився, коли згадав, як тоді вони відгамселили один одного. Другого блідішого шраму, що знаходився трохи вище, він не пам'ятав. Хто знає, звідки він взявся? Велс нахилився, оглядаючи шкіру навколо рани. А Кей уважно дивився з-за його плеча. «Рана гоїться, як треба. Ваші рани швидко загоюються. У мене багато практики». Велс поглянув на обличчя Логіна. Поріз на його лобі, теж змінився рожевою смужкою. «Я бачу». Мабуть, безглуздо рекомендувати вам уникати у майбутньому гострих предметів. Логін розсміявся. Віриш чи ні, але я завжди намагався уникати їх у минулому, проте попри всі мої намагання, вони схоже самі мене знаходять. Що ж, сказав старий слуга, відрізаючи шматок свіжої тканини і обережно перев'язуючи нею логінове передпліччя. Сподіваюся, що це твоя остання перев'язка. Я теж, відповів Логін, розминаючи пальці. Я теж Однак він сумнівався в цих словах. «Скоро буде готовий сніданок», – мовив Велс, залишивши їх на одинці. Якусь мить вони стояли мовчки, але нараз із долини війнуло холодом. Кей затримтів і щільніше загорнувся в Кодру. «Там, біля озера, ти ж міг покинути мене. Я б і сам покинув». Логін насупився. «Був час, коли він так би й зробив, навіть не повівши бровою, але все змінюється». У свій час я покинув багато людей. Гадаю, мені остогидло почуватись винним. Учень стиснув губи і задивився на долину, ліси, далекі гори. Я до цього не бачив, як обувають людей. Тобі пощастило. Виходить, ти бачив багато смертей? Логін поморщився. За молодих років він без радістю відповів на це питання. Він би вихвалявся, чванився, перелічував усі бої, у яких брав участь, усіх іменитих воїнів, яких убив. Логін не міг сказати, коли саме згасла його гординя. Це відбулося поступово. Коли війни стали кривавішими, коли цілі змінились на виправдання, коли друзі один за одним воз'єдналися із землею. Логін почухав своє вухо і намацав там велику зарубину, яку давним-давно залишив меч ту дуру. Він міг промовчати але чомусь відчув, що треба бути чесним. «Я воював у трьох кампаніях», – почав він, «у семи генеральних боях, у незліченних набігах, зіткненнях і неводній відчайдушній обороні, а також у кривавих боях будь-якого штибу. Я воював і в Замітілі, і під час буревіїв, і посеред ночі. Я воював усе своє життя з тим чи іншим ворогом, і з тим чи іншим другом. Таким було моє життя». Я бачив, як людей вбивали за слово, за погляд, за просто так. Якось мене хотіло заколоти жінка за вбивство її чоловіка, і я кинув цю жінку в колодязь. І це ще не найгірший з моїх вчинків. Життя для мене було неціннішим від жменьки болота, бо навіть менше. Я бився в десяти поєдинках і з усіх вийшов переможцем. Але я воював не на тому боці і зовсім не за те, що треба. Я був безжальним і жорстоким, а інколи й бойогузливим. Я вбивав людей ударом ножа в спину, спалював, топив, давив каменюками, вбивав сонних беззбройних, вбивав утікачів. Я і сам не раз втікав. Я встикався від страху. Я благав залишити мене в живих. Мене ранили часто і сильно, і я кричав і плакав, наче дитя, в якого матір відібрала циську. Я не сумніваюся, що світ був би кращим, якби мене давно вбили, але цього чомусь не сталося. І я навіть не здогадуюся чому. Він поглянув на свої руки, рожеві й чисті на тлі каменю. Небагато знайдеться людей, у яких на руках більше крові, ніж на моїх. Я, наприклад, таких узагалі не знаю. Кривава дев'ятка. Так звуть мене вороги. Їх у мене вдосталь. Ворогів постійно більше, а друзів менше. Від крові тільки більше свіжої крові. Кров переслідує мене, мов би, тінь, і я не здатен її позбутися. Та й не повинен. Я заробив її. «Заслужив. Віднайшов. Така моя кара». Промова скінчилась. Логін важко, хрипко зітхнув і задивився на озеро. Він не наважувався поглянути на свого співрозмовника, не бажав бачити виразу його обличчя. Кому б хотілося дізнатися, що його товариш – криваве дев'ятка. Чоловік, який викосив більше людей, ніж чума, чоловік, котрий не знав жалю. Хіба вони могли залишатися з друзями, коли їх розділяла гора трупів і море крові? Аж тут Логін відчув, як Кей плескає його по плечу. «Ну, що є, то є», – сказав він, усміхаючись від вуха до вуха. «Але ти мене врятував, за що я неабияк вдячний». Цього року я врятував одного, а вбив лише чотирьох. Я наче знову народився. Вони обидва розсміялись, і їм було добре. «О, Маликусе, я бачу, ти знову з нами?» Вони обернулися. Кей зачепився за ковдру і здалося, наче зблід. У дверях стояв перший з поміж магів, одягнений у довгу білу сорочку із засуканими по лікті рукавами. Логенові він все одно більше нагадував м'ясника, ніж чеклуна. «Майстер Бояз, е... я саме збирався вас відвідати», – промимрив Кей. «Справді? Як тоді добре, що я сам прийшов до тебе?» Мах вийшов на балкон. Мені здається, що людина, яка здатна балакати, сміятися і виходити на вулицю, безумовно здатна читати, вчитись і збагачувати свої мізерні знання. Що ти на це скажеш? Безперечно. Так, безперечно. Скажи, як просуваються твої заняття? Нещасний учень виглядав геть спантеличним. Вони були трохи перервані. Ти не просунувся у вивченні основ мистецтва Джувенса, поки блукав у негоду пагорбами. Е, «Ні, не просунувся». «І твоє знання історії? Чи сильно воно розвинулось, доки майстер Девятипале ніз тебе назад до бібліотеки?» е, «Мушу зізнатися, що ні». «А твої вправи і медитації? Ти, звичайно, займався, поки лежав без тями весь минулий тиждень?» «Ну, е, ні, непритомність дещо...» «Отже, скажи мені, ти зараз у навчанні, так би мовити, ведеш перед чи відстаєш?» Київ тупився в підлогу. «Я відставав щодо подорожі». «У такому разі чи не міг би ти сказати, де плануєш провести день?» Учень з надією звів очі. «За робочим столом?» «Прекрасно!» Баяз широко всміхнувся. «Я саме збирався це запропонувати, але ти мене випередив. Твоя готовність вчитися гідна найвищої похвали». Кей завзято закивав і поспішив до дверей, а край ковдри волочився за ним по плетняку. «До нас прямує бетод», – пробурмотів Бояс. Він прибуде вже сьогодні. Усмішка Логіна зв'яла, а його горло раптом стислось. Він добре пам'ятав їхню останню зустріч. Логін лежав ниць на підлозі зали Бетода у Карлеоні, побитий, зломлений і закутий у кайдани. Стікав кров'ю на солому та сподівався на швидкий кінець. Аж раптом його ні з того, ні з сього відпустили. Викинули за браму разом із шукачем, тридубом, найслабшим та арештою, порадивши більше ніколи не повертатись. Ніколи. Логін не сумнівався, що це був перший і останній раз, коли би тот проявив хоча б дрібку милосердя. «Сьогодні?» – перепитав він, стараючись звучати спокійно. «Так, до того ж ось-ось. Король півночі? Хех, оце так гонор!» Баяс зиркнув краєм ока на Логіна. «Він прямує сюди, щоб попросити мене про послугу, і я хочу, щоб ти був присутній. Йому це не сподобається. А то Вітер неначе похолоднішав. Логін волів би як скоріше забути про Бетода, але не судилося. «Що ж, від деяких справ не втечеш. Краще взяти і зробити їх, аніж усе життя боятись». Так сказав би Логінів батько. Тож він глибоко вдихнув і розправив плечі. «Я буду присутній». «Чудово. Тоді залишилась усього одна дрібничка». «Яка?» Баяз посміхнувся. «Тобі потрібна зброя». Підвали під бібліотекою були сухі. Сухі, темні і надміру заплутані. Вони піднімались і спускались, минали повороти і двері, повертали то тут, то там, наліво чи направо. Складалось враження, що ти у лабіринті. Логін старався не випускати з очей мерехтливий факел чи клуна, інакше міг застряти під бібліотекою назавжди. Тут внизу сухо сухенько, говорив бояз сам до себе, а його голос відлунював проходом, зливаючись зі звуком їхніх кроків. «Для книжок нема нічого гіршого за сирість!» Він раптом спинився біля масивних дверей. «Як і для зброї!» Він легенько штовхнув двері, і вони тихо відкрились. «Тільки поглянь! Хто зна скільки часу їх не відчиняли, а завіси досі ходять плавно, наче щойно змащені. Оце робота! Чому тепер не ціниться майстерність?» Бояз переступив через поріг, не дочекавшись відповіді, і Логін рушив у слід, намагаючись не відставати. Факел чеклуна освітив довгу, низьку залу з грубими кам'яними стінами, дальній кінець якої губився у темряві. Стіни були заставлені стійками та столажами, а підлогався в ящиках і підставках, переповнених незліченною кількістю зброї і обладунків світло факела вихоплювало з темряви леза, шипи та начищені дерев'яні та металеві поверхні, коли Баяз походжав по камінній підлозі, снуючи між зброєю, крутячи головою на всебіч у пошуках чогось. Справжня колекція, пробурмотів Логін, пробираючись за магом крізь цей хаос. Здебільшого, самий не потріб, але повинно бути й кілька речей вартих уваги. Баяз зняв шолом зі старих позолочених лад і оглянув його, насупивши брови. — Як тобі? — Я ніколи не полюбляв лати. — Так, по тобі видно. Як на мене, то лати ще нічого, коли йдеш на коні, але для перших походів вони нікуди не годяться. Він закинув шолом назад на стійку, а тоді замислено втупився у лати. — І як у них сцяти, якщо вже надів їх? — Логін наморшив лоба. Е — -е, Протягнув він, але баяз разом зі світлом рушив в глиб кімнати. Ти, мабуть, перепробував трохи зброї за свого життя, майстере, дев'яти Яка тобі подобається найбільше? У мене ніколи не було власної зброї, відповів Логін, згинаючись перед державою алебардою, що стирчала зі стійки. Борець ніколи не знає, чим доведеться битись. Так, так, звичайно. Бояс взяв довгий спис зі страшним зазубленим накінечником і покрутив його трохи в руках. Логін завбачливо відійшов подалі. «Небезпечна штука. З такою ворог до тебе не підступиться. Але до списа ще потрібна купа друзів, у кожного з яких повинен бути свій спис». Бояз поклав зброю назад на стійку і рушив далі. «Це виглядає страхітливо, мах вхопився за вузлувати руків'я велетенської двосічної сокири. «Чорт!» – лейнувся він, піднімаючи сокири з такою натугою, що на шиї аж випнулися жили. «Ну вона і важезна!» Він важко опустив сокиру, і вся стійка аж затряслася. Нею можна чоловіка вбити, навіть розрубати навпіл, якщо він стоятиме спокійно. Ось дещо краще, мовив Логін. То був простий і міцний з вигляду меч у піхвах з потертою коричневої шкіри. О, так, дійсно, набагато краще. Цей клинок – робота Канедіаса, самого майстра-творця. я передав факел Логіну і дістав довгий меч зі стійки. Тобі колись спадало на думку, майстера Девятий що меч відрізняється від решти зброї? Сокири, булави і так далі звичайно достатньо смертоносні, але вони висять на поясі наче тупі тварюки. Він окинув поглядом ефес. Простий шмат холодного металу з дрібними виемками для кращого хвату, який виблискував у світлі факела. А от меч? Меч має голос, тобто у піхвах він, звісно, мовчить, але варто лише покласти руку на ефес, як меч починає шепотіти у вуха твого ворога. Він міцно хопив рукою пальцями. Ненав'язливе попередження слова застереження. Чуєш? Логін поволі кивнув. Тепер, пробурмотів Баяс, порівняй з мечем, який оголили наполовину. Фут металу зі свистом вивільнувся з піхов, і біля ефесу засяяла викарбувана срібна буква. Саме лезо було тьмавим, але на вістрі вигравало холодне моторошне світло. Він заговорив голосніше, правда? Такий меч нашиптує страшну погрозу. Він обіцяє смерть. Чуєш? Логін знову кивнув, прикутий поглядом до сяючого вістря. А тепер порівняй з мечем, який оголили повністю. Бая з тихим дзенькотом вихопив довгий килинок з піхов і наставив його так, що вістря зупинилося за кілька дюймів від обличчя Логіна. Тепер він кричить, еге ж? Він волає про непокору, він кидає виклик, чуєш? Угу. пробурмотів Логін, відхилившись назад і поглядаючи, трохи скосивши очі на блискуче вістря меча. Логін полегшено зітхнув, коли бояз опустив колинок і плавним рухом вклав його назад у піхви. Так, у меча є голос. Сокири, булави і так далі, звичайно, достатньо смертоносні, але меч тонка зброя, гідна людини тонкої натури. «Я гадаю, що ти, майстер Дев'яти Палий, саме така людина». Логін спохмурнів, коли бояз простягнув йому меча. За життя йому приписували чимало, але тонку натуру ніколи. «Вважаю, що це подарунок. Моя віддяка за твої гарні манери». Логін на хвильку замислився. У нього не було пристойної зброї ще з того часу, як він перетнув гори, і він не горів бажанням знову розжитися нею. Але незабаром має прийти би тод. Краще, коли не хочеш, але маєш, ніж коли хочеш, але не маєш. Значно краще. Треба дивитися реально на подібні речі. «Дякую», – відповів Логін, взявши у боязи меч і повернувши йому факел. «Напевно». У каміні потріскував вогонь, у кімнаті було тепло, затишно і зручно. От тільки Логін не почувався зручно. Він стояв біля вікна, вдивляючись у двір внизу, і усе його єство зараз жило самим лише нервами, неспокоєм і страхом, як зазвичай перед битвою. Сюди прямував би тот. Він був десь близько, мчав лісовою дорогою, минав камені, перетинав міст або проходив крізь браму. Перший з поміж магів наче не відчував напруги. Він зручно вмостився в кріслі, поклавши ноги на стіл поруч із довгою дерев'яною люлькою, і, ледь посміхаючись, гортав маленьку книжку в білій палітурці. Важко було уявити спокійнішу людину, і від цього Логіну робилося ще більш зле. — Хороша? — запитав Логін. — Хто? — Книжка. — О, так. Це найкраща з книжок «Основи мистецтва» Джувенса. Наріжний камень мого ордену. Бояз вказав вільною рукою на полиці, що займали дві стіни, на яких були акуратно викладені сотні інших однакових книг. Це все одна й та сама книга. Одна й та сама? Логін окинув поглядом товсті білі корінці. Це до дідька довга книжка. Ти її всю прочитав? Бояз реготнув. О, так, і не раз. Кожен член мого ордену зобов'язаний її прочитати і, зрештою, зробити собі копію. Він повернув книжку до Логіна. На сторінках тиснилися рядки охайних, але нерозбірливих знаків. «Це написав я за давніх часів. Тобі теж би варто прочитати». «Та я не дуже по книжках». «Справді?» – запитав Бояс. «Шкода». Він перегорнув сторінку і продовжив читання. «А он та?» На одній з верхніх полиць одиноко лежала ще одна книга. Велика, чорна, потріпана і вікодавня. «Її теж написав цей Джовенс». Бая зкинув на неї похмурий погляд. Ні, її написав його брат. Він підвівся, простягнув руку і зняв її з полиці. Це інше знання. Мах висунув із письмового столу шухляду, поклав туди книгу і з силою її закрив. Краще його не торкатись, буркнув він, а тоді сів на місце і повернувся до основ мистецтва. Логін глибоко вдихнув, поклав ліву руку на ефес меча і відчув, як у долоню втискається холодний метал. Але від цього спокійніше йому не стало. Він відпустив руків'я і повернувся до вікна і похмуро глянув униз на подвір'я. Йому перехопила дух. «Бе Він уже тут!» «Добре, добре!» – неуважно пробурмотів Баяс. «Хто там із ним?» Логін приглянувся до трьох постатей у дворі. «Скейл!» – сказав він спохмурнівши. І якась жінка, я її не знаю. Вони спішуються. Логін облизав сухі губи. Вони заходять усередину. Так-так, пробурмотів Баяс. Саме так люди й приходять на зустріч. Постарайся заспокоїтись, мій друже. Дихай. Логін сперся на білу стінку, схрестивши руки на грудях, і глибоко вдихнув. Це не допомогло. Важкий клубок тривоги тільки сильніше тиснув на груди. З коридору долинули важкі кроки. Клацнула дверна ручка. Першому кімнату ввійшов Скейл. Старший син Бетода завжди був дебелим, навіть хлопчиськом. Але з часу їхньої останньої зустрічі він зробився просто велетенським. Здавалось, наче його, схожу на камінь голови, приліпили на цю тушу в останню мить, тим паче, що череп був значно вущим від шиї. Широчезна могутня щелепа, плаский цурпалок носа і люто виболошені нахабні очка. Його тонкі губи весь час презирливо кривились, до якого молодшого брата Кальдера. Проте виражали не стільки підступність, скільки нелюдську жорстокість. На поясі у Скейла висів важкий палаж, до якого постійно тягнулася м'язиста рука, коли здоровань, палаючи від злості, свердлив очима Логіна. За ним увійшла жінка. Вона була дуже високою, стрункою і блідою, майже хворобливою на вигляд. Її розкосі очі були настільки ж вузькими і холодними, як очі Скейла, виболошеними і нахабними, а якісь темні рисунки довкола них лише посилювали цей ефект. На її довгих пальцях виблискували золоті персні, на тонких зап'ястях – золоті браслети, а навколо білої шиї – золоті ланцюги. Вона окинула кімнату крижаними блакитними очима, і все, що вона помічала, неначе піднімало її на новий рівень відрази і презирства. Спочатку меблі, потім книги, потім логін і найбільше – баяз. Останнім увійшов самозваний і значно масивніший, ніж раніше, король півночі, вбраний у дорогий барвистий сукняний одяг і рідкісні білі хутра. На його плечах лежав важкий золотий ланцюг, на голові примастилась золота діадема, оздоблена єдиним діамантом завбільшки, як пташине яйця. На його усміхненому обличчі з'явилося більше зморшок, ніж Логін пам'ятав, а волосся й бороди торкнулася сивина. Проте він був таким же високим, жвавим та поставним, і крім того, тепер він справляв враження більш владного і мудрого, навіть величного. Він виглядав по-справжньому великим, мудрим і справедливим, виглядав, як справжній король. Але Логіна тут не обдуриш. Бетоде. тепло мовив Бояс, закриваючи книгу. Старий друже, ти не уявляєш, як я радий знову тебе бачити. Він забрав ноги зі столу і тиснув спочатку на золотий ланцюг, а потім на блискучий діамант. Тим паче ти так високо піднявся. Я пам'ятаю, колись ти залюбки навідував мене сам один. Але, гадаю, великим людям потрібен почат, і я бачу, ти привів із собою кілька інших людей. Твого чарівного сина я, звичайно, знаю. Бачу, що ти принаймні не голодуєш. ж, Скейле? Принцес Скейле грибнув величезний син Бетода, при цьому ще більше вирічивши очі. «Ммм!» – протягнув боя, здійнявши брову. «А ось твою супутницю я ще не зустрічав». «Я коріб!» – Логін хліпнув. Він ще ніколи не чув настільки прекрасного голосу, заспокійливого і приємного і п'янкого. «Чаклунка!» – проспівала вона, труснувши головою і презирливо всміхнувшись. «Чаклунка з крайньої півночі!» Логін завмер. Ростолив Широта. Його ненависть почала згасати. Всі вони були друзями, навіть більше, ніж друзями. Він не міг відірвати від неї очей, та й не хотів. Решта присутніх у кімнаті зникли. Здавалось, ніби вона говорить саме до нього, і найбільше в світі він бажав, щоб вона не спинялась. Але Баяз лише розсміявся. Справжня чеклунка та ще й з золотим голосом. Як прекрасно! Я вже давно його не чув, але тобі він тут не знадобиться». Ловін струснув головою, і його знову сповнила палка і обнадійлива ненависть. Скажи мені, щоб стати чеклункою, потрібно вчитися? Чи достатньо начепити такі сяки бряскальця і намастити фарбою довкола очей? Очі кориб звузилися до страшних блакитних щілин, але перший з поміж магів не дав їй можливість висловитись. Та ще й з крайньої півночі, нічого собі, він ледь здригнувся. Там, напевно, холодно в цю пору року, морозить у грудях, еге ж? «Ти прийшла до нас по тепло чи якоїсь іншої причини?» «Я йду туди, куди наказує мій король», – прошепіла вона, ще вище задерши гостре підборіддя. «Твій король?» – запитав Баяз і почав зиркати кімнатою так, наче десь у кутку ховався незнайомий гість. «Мій батько тепер король півночі», – гаркнув За Замить він вишкарівся до Логіна. «Ти мав би схилитися перед ним на коліно, криваве Дев'ятко». Він перевів погляд на Баяза. «І ти теж, старий». Перший з поміжмагів розвів руками на знак вибачення. «О, прошу, але я не перед ким не схиляю колін. Вже застарий для цього. Скутість у рухах, знаєте». Скейл рушив вперед, гупаючи чобітьми по підлозі, і вже хотів було вилаятись, коли батько спинив його легким дотиком руки. «Годі, синку, обійдемося без схиляння колін». Його голос був холодним і рівним, як свіжий сніг. «Нам не гоже сваритись. Хіба в нас...» «Не ті самі інтереси. Мир на півночі. Я прийшов лише, щоб попросити в тебе ради, Баязе, як чинив колись. Хіба це настільки зле повертатися по допомогу до старого друга?» Важко було уявити більш щиру, розумну, надійну людину. «Але Логіна не обдуриш. А хіба зараз на півночі не панує мир?» Баяз відкинувся на спинку крісла, склавши перед собою руки. «Хіба давнім чварам не прийшов кінець? Хіба ти не переміг? Хіба в тебе нема всього, чого ти хотів і навіть більше? Король півночі, ге? Чим ще я можу тобі допомогти?» «Я ділюся думками лише з друзями, Баязе, а ти останнім часом поводишся ніяк не по-дружньому. Ти проганяєш моїх посланців, навіть мого сина. Ти прихищаєш моїх запеклих ворогів». Він кинув хмурий погляд на Логіна і скривив губи. «Ти хоч знаєш, що воно таке, кривава дев'ятка? Тварина, боягуз, клятвопорушник. Таке ти полюбляєш, товариство!» Повернувшись до боя, забитот дружелюбно всміхнувся. Проте в його голосі тепер звучала погроза. «Боюся, прийшов час вирішувати. Зі мною ти чи проти мене? Тут не може бути компромісів. Або ти станеш частиною мого майбутнього, або залишишся пережитком минулого. Вибір за тобою, дорогий друже!» Логін пам'ятав, якби тут ставив людей перед таким вибором раніше. Одні прогинались, інші відправлялись в могилу. Але бо я, схоже, не збирався поспішати. «Що ж убрати?» – він поволі потягнувся вперед і взяв зі стола люльку. «Майбутнє чи минуле?» Мах підійшов до каміна, присів спиною до трьох гостей, дістав гілку з вогнища, підніс її до чаші люльки і взявся пахкати. Здавалося, минула вічність, доки він нарешті її розпалив. — З тобою чи проти тебе? — роздумував він, сідаючи на стілець. — Ну? — вимогливо запитав Бетод. Бояз звів очі до стелі і випустив тоненьку цівку жовтого диму. Кориб зміряла мага з неважливим крижаним поглядом. Скейл сіпався від нетерплячки, а Бетод чекав, ледь-ледь прищурившись. Нарешті бояз важко зітхнув. «Гаразд, я з тобою!» Бетут широко посміхнувся, а Логін відчув страшне розчарування. Він сподівався від першого з-поміж магів, що той зробить кращий вибір. Ну і дурень, що до сих пір так і не вибавився від сподівань. «Добре», – пробурмотів король півночі. «Я знав, що ти зрештою розділиш мої погляди!» Він повільно облизав губи, немов зголодніла людина, побачивши, що їй несуть їжу. «Я збираюся захопити Енглію!» Бо я здійняв брову, тоді почав гиготіти, а потім загупав кулаком по столу. «Ха-ха-ха! <ривцяк> Оце сказано! Ти вважаєш, що твоє королівство і ми речі несумісні, а, Бетоде? Клани не звикли товаришувати, так? Вони ненавидять одне одного, і тебе теж ненавидять, я правий?» «Так», – сміхнувся Бетод, – «вони трохи неспокійні». О, oh, не сумніваюсь, але відправ їх на війну з Союзом, і з них утвориться нація, а? Вони, звичайно, об'єднаються проти спільного ворога. А що буде, коли ти переможеш? Ти станеш чоловіком, який зробив неможливе. Чоловіком, який прогнав клятих південців з півночі. Тебе любитимуть або принаймні боятимуться більш, ніж будь-коли. Ну, а якщо програєш, то хоча б на якийсь час займеш ділом клани, заодно виснажуючи їхні сили. Тепер я пам'ятаю, за що ти мені подобався. Чудовий план. тот загордився. Звичайно, ми й не програємо. Союз вразливий, гордовитий, не готовий. З твоєю допомогою, з моєю допомогою? урвав його Бояз. Ти забагато на себе береш. Але ж ти, а. Макс стигнув плечима. Та я брехун. Бояз підніс до рота люльку. На мить запала приголомшлива тиша. Потім очі Бетода звузились, очі кориб розширились, а масивний лоб Скейла спантеличено наморщився. Посмішка Логіна поволі повернулася. «Брехун!» – прошипіла Чаклунка. «Я би сказала, що щось значно гірше!» Її голос досі мав співучу нотку, але тепер вона завела іншу пісню. Жорстку, пронизливу, разючу, як удар убивці. — Ти, старий черв'як, ховаєшся тут за своїми стінами, слугами, книжками. Твій час давно минув, дурню. Від тебе залишилися самі слова і прах. Перший з поміж магів спокійно стиснув губи і випустив дим. — Слова і прах, старий черв'яче, ось побачиш, що буде. Ми ще прийдемо у твою бібліотеку. Чеклон обережно поклав свою люльку на стіл, з неї все ще вився тоненький димок. «Ми прийдемо у твою бібліотеку, і стіни спізнають наш молот, слуги наш меч, а книги – вогонь. Спізнають!» «Мовчи!» – бо я спочав супитися ще більше, ніж кілька днів тому на дворі, коли зустрічався з кальдером. Логін знову відчув бажання відступити подалі, і тепер воно було значно сильнішим. Він збагнув, що очима вже шукає якийсь непримітний сховок. Губи кориб досі ворушились, але з них зривалося лише безмістовне хрипіння. «Кажеш, мої стіни знесеш?» – пробурмотів Баяс. Він так сильно насупив свої сиві брови, що на перенісці з'явилися зморшки. «Кажеш, слух моїх уб'єш? запитав Баяс. У кімнаті стало зовсім холодно, хоч у камині горіли дрова. «Кажеш, книги мої спалиш?» – загримів Баяс. «Ти забагато ляпаєш язиком, відьмо!» У кориб підломилася коліна. Її біла рука вчепилася за одвірок і забрізкотіли ланцюжки та браслети, коли вона сповзала по стіні. «Самі ж слова і прах, ж? Бояс показав чотири пальці. «Я дав тобі чотири подарунки, Бетоде. Сонце взимку, бурю влітку і ще дві речі, про які ти б не мріяв, якби не моє мистецтво!» Що я отримав від тебе внавзаєм? Ці озеро і долину, які і так були моїми, і ще лише одне?» Погляд би туди тнувся до Логіна і назад. «Ти досі мій боржник, але попри ти відправляєш до мене посланців, висуваєш вимоги і пробуєш командувати мною. Як на мене, це не схоже на гарні манери!» Скел нарешті зрозумів, що до чого, і його очі тепер ледь вилазили з очиць. Манери? Для чого королю манери? Король бере те, що хоче, і він важко ступив у бік столу. Скел, звісно, був досить великим і жорстоким, та й навряд чи хтось зміг би краще за нього відтовкти лежачого. Але Логін не лежав, принаймні поки що, і був здоровий, та й маячня цього набундюченого телепня його втомила. Тримаючи руку на руків'ю свого меча, він виступив уперед, щоб відрізати скейловий шлях. «Отут і стій!» Принц зміряв Логіна своїми банькатими очима і здійняв м'ясистий кулак, стиснувши величезні пальці так, що аж побіліли у лоби. «Не спокушай мене, дев'яти палий, бо я гузлива, ти собако! Дні твоєї слави давно минули, і я можу розчавити тебе, як яйце! Можеш спробувати, але навряд чи я тобі дозволю. Ти знаєш мою роботу. Ще один крок, і я візьмуся за тебе траханити свинюку. «Скейле!» Гаркнув Бетод. «Нам тут більше нічого робити. Це очевидно. Гайда!» Масивний принц щепив широкі щелепи, стискаючи та розтискаючи могутні кулаки. Він свердлив Логена очима з такою лютою звериною ненавистю, яку тільки можна було уявити. Відтак він вишкірівся і повагом відступив. Баяз нахилився вперед. «Ти казав, що принесеш на північ мир, Бетоде. А що зробив насправді? Пустився у війну одну за другою?» «Земля знекровлена через твою пиху та жорстокість. Король півночі? Хет. Ти не вартий моєї допомоги. А які великі надії я на тебе покладав!» Бетод тільки насупився, а його очі заставалися такими ж холодними, як самоцвіт на чолі. «Ти зажив собі ворога, Баязе, а я страшний ворог, найстрашніший. Ти пошкодуєш про цей день!» Він перевів свій презирливий погляд на Логіна. «А щодо тебе, дев'ятий палий, то не чекай більше від мене, милосердя. Тепер кожен північанин стане твоїм ворогом. Тебе будуть ненавидіти, переслідувати і проклинати, куди б ти не пішов. Я за цим прослідкую». Логін стинув плечима. В цьому було нічого нового. Бояз підвівся з крісла. «Ти своє сказав, тепер хапай відьму і забирайтеся геть». Кориб вибралося з кімнати першою, досі важко сапаючи. Скейл в останнє скосив очі на Логіна, а тоді розвернувся і побрів геть. Останнім вийшов так званий «король півночі», спровок і обвівшись з попиляючим поглядом кімнату. Коли їхні кроки стихли у глибині коридору, Логін видихнув на повні груди, заспокоївся і відпустив руків'я меча. «Що ж», – весело підсумував Баяс, – «нічогенько все перейшло».